Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina min yahdihillahu falamudillah lah Wa ma yudlil falahadiyah lah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi muhammadin Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Thumma amma ba'd Ayuh, al-ikhwatu fillah Rahimani wa rahimakum ta'ala jami'an Alhamdulillah Naskurullaha Syukran Kethiran Ala ma man Alayna min ni'amin A'zimah Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Dengan syukur yang Setinggi-tingginya Atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan dan limpahkan kepada kita semua Sehingga pada malam yang berbahagia ini insyaAllah ta'ala Kita melanjutkan majelis ta'lim kita Kepada pembahasan berikutnya yaitu At-tawassul wa taulabu syafa'ah Terkait dengan tawassul dan meminta syafa'at Berkata penanya, Hafidahullah Bimana Natawassalu ila Allah Dengan apa kita bertawassul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dijawab oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah bahwasanya At-tawassulu min hujaizun wa mamnu'un. Bentuk Tawassul itu ada yang boleh, ada yang terlarang Tawassul yang al-jaiz Wal-matlub Tawassul yang boleh dan Di Tuntut atau dianjurkan Adalah Tawassul bi-asma'illahi wa sifatihi Wal-amali salih Wa tola bid-dua minal ahya'as salihin قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله <تصفيق> وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسالوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر الحديث توصل yang boleh dan dituntut darinya adalah Bertawassul melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala Naam Iaitu beribadah kepada Allah melalui nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Demikian pula bertawassul melalui amalan-amalan soleh <tuh> Ia yani berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan soleh kita Kemudian juga Talabud doa minal ahya'as salihin Meminta Kepada orang yang masih hidup Dan orang yang soleh Agar dia berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia ni mendoakan kita semua Maka semua itu adalah Jenis-jenis tawassul yang boleh Di antara dalilnya adalah Firman Allah ta'ala Di dalam Suratul araf ayat 180. Walilahil asmaul husna fadegu biha. Dan Allah Taala memiliki nama-nama yang baik. Maka beribadalah, berdoalah. Ini beribadalah dengan melalui nama-nama Allah yang baik itu. <coughs> Ia biha bi asmahi. Nam, maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Memerintahkan kita untuk berdoa, beribadah kepadanya Melalui nama-namanya nama nama, nama Jalla wa'ala Yang baik dan sempurna Naam Oleh karena itu dalam doa kita menyebut Ya Allah Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu A'raful Ma'arif Naam Yang mewakili seluruh nama-nama Allah yang lainnya Begitu pula kita meminta Ya Rab Maka kita berdoa melalui nama Allah Ar-Rab, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Karim Dan seterusnya Maka itu berdoa kepada Allah Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Maka itu syari Dibolehkan dianjurkan di dalam syariah Bahkan doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan Asma Allah ini telah terdahulu barakallahu dalam banyak majelis-majelis kita. Kita telah menyinggung dan menjelaskannya. Naam. Dan diantara adab-adab di dalam bertawassul dengan nama-nama Allah Taala adalah menyebut nama Allah dengan menyesuaikan makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut Dengan apa yang kita minta. Nam Ya Roham Ya Rohamn Irhamna Nam Ya Karim Akrimna dan seterusnya. Ya Latif Ultuf Bina Wahai Allah yang maha rahman, rahmatilah kami Wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, muliakanlah kami Wahai Allah yang maha lembut, berlembutlah kepada kami Dan seterusnya Barakallahu Fikum Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita berdoa dengannya Itu lebih Dekat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nam <tuh> Ya Tetapi untuk nama Allah Lafzul jalalah Dan juga nama Allah ar-rab Itu Mewakili dari seluruh Apa yang kita minta Boleh ya, Dan merupakan adab Jenis apapun yang kita minta untuk menyebut Nama Allah lafzul jalalah Dan juga nama Allah ar-rab Naam berbeda dengan nama-nama Allah yang lain maka kita upayakan untuk meminta sesuai dengan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita minta Naam demikian ikhwani fiddin azzakumullah <tuh> Naam kemudian juga ya dalam sebagian dalil boleh kita berdoa dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala tetapi ini tidak mutlak dan tidak seluruhnya ya dalam hal tertentu seperti berlindung kepada Allah itu boleh dengan sifat Allah seperti dalam hadis-hadis auzu biizzatika wa qudratika min syarima ma ajidu wa uhadir misalnya auzu bikalimatillahittamma dan seterusnya, maka itu adalah bentuk taawud, yakni memohon perlindungan kepada Allah boleh dengan memakai sifat Allah subhanahu wa taala. Ya, al izzah adalah sifat Allah subhanahu wa taala. Auzu bi aku berlindung dengan sifat kemuliaanMu ya Allah. Aku berlindung dengan sifat kekuasaanMu ya Allah biko drotika. Ya, maka itu boleh dalam hal al-istiada. Ya, karena datang dalil secara khusus. Barakalafikum. Juga, ya, hadis Rasulullah. A'udhu bi kalimatillahi ta'amah. Min kulli. Apa? Ya. Min kulli. Min syar. A'udhu bi kalimatillahi ta'amah. Min syarri ma'khalaqah. Naam. Juga kita berlindung kepada Allah dengan sifat Allah yaitu al-kalimat. Ya. Nama Allah. Kalim al-kala al-kalam adalah sifat Allah taala yakni al-kalimat. Naam. Itu merupakan sifat. Akan tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Allah selain dalam hal istiadah ini maka tidak boleh kita memakai sifat. Ya. Tidak boleh kita meminta kepada Allah as'aluka uh, apa? Uh, kita menyebutkan ya Izzah Ya Kudrah ya, Dalam bermunada Memanggil Allah Ta'ala Kita menggunakan sifat itu Tidak dibolehkan ya Akan tetapi kita memakai Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir Naam, Ya Latif Ya Aziz, Ya Karim Kita tidak mengatakan Ya Izzah, Ya Khalqah Ya Kudrah Naam, tidak. Ya, tetapi dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa itu di dibolehkan. Naam, alhasil bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa dan sifat-sifat Allah adalah tawassul yang masyruah, yang disyariatkan oleh Allah bahkan doa kita lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Jalla ketika kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Demikian pula firman Allah Jalla wa Ala <coughs> Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wabtaghu ilayhil wasilah Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah al-wasilah yakni taqarrabu ilayhi bi taatihi wal amali bima yurdih yakni mendekatkan dirilah kepada Allah melalui ketaatanmu amalan-amalan saleh yang Allah ridai Naam, berarti beribadah kepada Allah melalui amalan-amalan soleh, bertawassul dengan amalan soleh itu perkara yang masyruah yang disyariatkan berdasarkan ayat ini dalam suratul Maidah ayat ke-35. Naam. Demikian pula hadis yang masyhur dan ma'ruf ya yang juga akan disebutkan oleh As-Syeikh rahimahullah yaitu bertawassul dengan amalan soleh dari tiga orang yang terjerembab di dalam gua Lalu mereka semua berdoa Meminta kepada Allah melalui amalan-amalan soleh mereka Ini dalil bahawasanya boleh bertawassul dengan amalan-amalan soleh Yang satu, mengingat si amalan solehnya dalam hal birrul walidin yaitu berbuat baik pada kedua orang tuanya Nah, lalu dia mengingat perbuatan birul wajidainnya tersebut lalu dia meminta kepada Allah melalui amalan soleh itu untuk dibebaskan dari gua yang satunya sifat amanah yang dia mengingat ya dengan amanahnya dari harta seseorang yang pernah menjadi pembantunya, lalu dia pergi meninggalkan sebagian dari gajinya lalu gaji itu dikembangkan menjadi besar ketika orang itu datang dia meminta sebagian gaji yang dia tinggalkan maka ditunjukkanlah padanya dari hewan-hewan ternak yang sangat banyak ya bahwa itu semua adalah milikmu maka orang itu merasa dihinakan ya saya tahu bahwa gaji yang saya tinggalkan cuma sedikit ya akan tetapi engkau mengatakan itu semua milikmu ternyata itu adalah hasil dari gaji yang sedikit itu dikembangkan Ya, karena sifat amanahnya dia menjaga ya amanah dari hak orang lain maka dia mengembalikan seluruhnya. Nam, dia mengingat dengan sifat amanah itu lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibebaskan dari mulut gua. Dan yang ketiga adalah keimanannya, iaitu ketika dia meninggalkan azina, az perbuatan zina. Ya, dengan uh, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul ya tiba-tiba ketika diingatkan oleh wanita tersebut nah, maka dia meninggalkan wanita itu dan meninggalkan azzina, ya sebab dengan amalan-amalan soleh mereka berdoa kepada Allah Allah ta'ala membebaskan mereka semua ini menunjukkan dalil bahasanya bertawassul melalui amalan-amalan soleh itu adalah sesuatu yang masyru'ah Naam. Begitu pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dalam Musnadna dan yang lainnya Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam As'aluka bi kullis min huwa laka Sammaita bihi nafsa Au anzaltahu fi kitabik Au allamtahu ahadan min khalqik Au istagharta Bihi fi ilmi lghaib Indak Dan seterusnya al hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu ya Allah bikullismin dengan seluruh dengan setiap nama yang Engkau namakan pada dirimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah melalui nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan pada dirinya. Naam. Ya ini menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama. Naam, samaita bihi nafsa kau anzaltahu fi kitabik. Atau nama-nama yang Engkau turunkan di dalam KitabMu ya Allah ini dalam Al-Quranul Al Karim. Ya, Al-Lam Tahu Ahad dan Minhalki atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu. Ya, Awis Takthar Tabihi Ilmil Koi Bi atau nama-nama yang Engkau sembunyikan di sisi ilmu kauibMu ya Allah. Di Sini dalil bahasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ya tidak dibatasi dengan 99 saja tetapi banyak dari nama-nama Allah yang Allah sembunyikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan pada makhluknya. Allah sembunyikan awista'tsarta bihi fi ilmil ghaib indak. Naam, maka tidak boleh kita membatasi nama-nama ya, Allah dengan jumlah tertentu, apalagi membatasi dengan tujuh. ya atau dengan 13 ya ataupun dengan 99 sebagaimana datang dalam riwayat Bukhari Muslim ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallahi tisatan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah hadis itu bukan menunjukkan batasan Bahawa Allah memiliki nama 99 siapa yang menghitungnya yakni beribadah dengannya menghafalkannya beramal dengannya Maka dijamin masuk surga. Dah Khalal Jannah. Nama 99 dalam hadis ini itu bukan menunjukkan batasan. Barakah Lafiqom tetapi Rasulullah SAW memberitakan diantara nama-nama Allah Subhanahu Wataala adalah 99. Ya, Wa illa sebagian ulama ada khilaf di kalangan ulama. Dalam meneliti ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, sebagian menyimpul, menyimpulkan 99 yakni 81 di dalam Al-Quran dan 18 di dalam hadis. Seperti Imam Ibn Uthaimin rahimahullah beliau mengumpulkan demikian di dalam kitabnya Al-Kawaidul Muslah. Ya dalam menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebutkan 99 itu menelitinya mendapatkan dari Al Quran 81 dan 18 dari hadith-hadith yang sahih. Berarti 99. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala mengatakan, ya, bisa 100, bisa lebih. Ya, yang beliau teliti. Ya seperti nama Allah yang idhofah, Zul Jalali, Zul Jalali. Ya. Itu juga nama Allah Subhanahu wa taala, pemilik al-Jalal yakni kemuliaan, ketinggian. Naam. Sehingga ketika itu dimasukkan maka bertambah lebih dari 99. Naam, wal hasil barakallahu fikum. Ya, dan yang lainnya. Ya. Sehingga nama-nama Allah tidak dibatasi dengan 99 saja, apalagi datang dalam hadis yang Dinukilkan oleh al-syekh di sini ya adanya lafaz awista'tsar tabihi fi ilmil ghaib indak atau melalui nama-namamu ya Allah yang engkau sembunyikan di sisi ilmu ghaibmu naam walhasil ya kita tidak membatasi nama-nama Allah Subhanahu dengan jumlah tertentu <tuh> naam kemudian juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat alladhi sa'alahu murafaqatuhu fil jannah yaitu tatkala seorang sahabat meminta kepada Rasulullah agar dia didoakan masuk surga menemani Rasulullah di surga ya maka Rasulullah menjawab hadis ini dalam sahih Muslim rahimahullah kata beliau alaihi salatu wassalam a'inni ala nafsika bikasratis sujud ya tolonglah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Yaitu jika engkau ingin untuk di surga bersamaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka perbanyaklah sujud. Ya enam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yaitu membolehkan untuk bertawassul dengan amalan saleh. Iaitu dengan khatratus sujud. Ya dengan memperbanyak sujud. Barakallahu fikum dengan uh, lafaz beliau innī 'alā nafsikah tolonglah aku terhadap dirimu yaitu dengan memperbanyak sujud. Naam. Maka barakallahu fikum ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya bertawassul melalui amalan saleh itu perkara yang masyruah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Nam, demikian pula Ya juzu tawassul bihubbillah Di antara tawassul yang boleh Nam, selain yang disebutkan Tadi dengan tawassul Melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Melalui amalan saleh Dan juga Meminta doa kepada orang yang hidup Untuk berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kepada orang yang hidup bukan yang sudah mati enam atau yang masih hidup namun tidak berada di tempat semua itu syirkum billah ya merupakan kesirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibolehkan adalah orang yang masih hidup sahleh dan dia ada di depan kita ya seperti Rasulullah Rasulullah para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW meminta kepada paman Rasulullah Al Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, beliau hidup, beliau orang soleh Ya dan hadir di, di, di, di tempat. Ya, bukan di seberang di tempat yang jauh sana. Ya, maka berdoa seperti itu kepada yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak berada di tempat meminta kepadanya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga tawassul yang boleh adalah tawassul bihubillah wahubbina lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal auliya li anna hubbana lahum minal minal amali salih yaitu boleh kita bertawassul melalui kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa taala kecintaan kita kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecintaan kita kepada wali-wali Allah naam kecintaan kita pada mereka itu merupakan amalan saleh ya Sehingga boleh kita mengucapkan Allahumma bihubbika lirosulika wa uliyyaika unsurna wa bihubbinalirosulika wa uliyyaika ashfina. Boleh kita berdoa, misalnya <coughs> kita mengucapkan Ya Allah dengan kecint bihubbika dengan kecintaan kepadamu, naam dan kecintaan kepada Rasulmu, kecintaan kepada wali-walimu, unsurna, tolonglah kami ya Allah. 6. Jadi yani kita meminta kepada Allah melalui al-hub tadi, yaitu kecintaan kita, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada wali-walinya. Semua itu adalah amalan soleh. Ya, ketika kita mencintai saudara kita yang soleh, itu adalah amalan soleh. <tuh> Maka kita berdoa meminta kepada Allah melalui kecintaan kita tersebut. Maka itu adalah perkara yang dibolehkan dan disyariatkan di dalam syariatul Islam, termasuk tawassul yang dibolehkan. Ya Allah, dengan melalui kecintaan kami kepada RasulMu, kepada Wali-Walimu, sembuhkanlah kami, ya keluarkanlah kami dari musibah yang menimpa dan seterusnya dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui. Amalan-amalan soleh Naam Kemudian kata beliau Ada pun tawassul, tawassul yang dilarang Naam Tawassul yang dilarang Seperti dua'ul amwat Wa talabul hajat Minhum Kama huwa waki'ul yaum Wah huwa syirkun akbar لكل الله تعالى ولا تدع ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من yaitu berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal ya amwat begitu pula meminta hajat kepada mereka ya kita apa ajukan permintaan permintaan kita kepada mereka yang sudah meninggal Ya, kita butuh kesembuhan misalnya kita butuh rezeki kita datang di kuburannya meminta, ya maka itu sirkun akbar. Tetapi kalau kita datang di kuburannya dan kita minta kepada Allah, namun di sisi kuburnya maka itu kata usuk para ulama itu sirkun asgor. Nah, dia menjadikan tempat kuburan itu sebagai tempat yang afdol dan mustajabah, ya. Padahal itu menyelisi syariat. Enam, kuburan bukan tempat berdoa. Ya, kuburan sekali lagi bukan tempat berdoa, bukan tempat beribadah. Bahkan kuburan itu diharamkan ya beribadah padanya. Ya, diharamkan beribadah di kuburan kecuali yang datang dalilnya secara khusus. Ya, seperti solat jenazah di kuburan. Rasulullah SAW melakukannya karena tidak sempat menyolahkan men-apa men, mensolatkan jenazah seorang wanita penjaga masjid ya atau yang membersihkan masjid meninggal rasulullah tidak tahu sehingga rasulullah tidak sempat menyolatkan dengan sholat jenazah setelah dikuburkan rasulullah saw datang ke kuburannya dan mensolatkan sholat jenazah ya di kuburannya ini dalil yang khusus adapun beribadah dengan ibadah ibadah umum yang lainnya yang tidak datang darinya dalil maka diharamkan beribadah di kuburan ya seperti membaca Al-Qur'an ya berdoa di sisi kubur naam itu haram ya berbeda kalau sedang menguburkan itu juga datang dalil khusus ya ketika seseorang sedang menguburkan Rasulullah sedang menguburkan bersama para sahabat ya kemudian Rasulullah SAW, memberi uh, ingatan, memperingatkan kepada para sahabat yang di sekeliling kuburan tersebut beliau mengatakan is'alu li'akhikum astabat fa'innahul an yus'al ya, mintalah untuk saudaramu ini supaya dia dikokohkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yakni munkar dan nakir karena sekarang dia ditanya ya, maka kita doakan dia ya itulah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an yusabbitullahu alladziina aamanu bilqaulissabiti filhayatid dunyaa wafil akhirah semua Allah taala mengukuhkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia dan di yaumul akhirah yakni di alam kuburnya dan di akhirat yakni di yaumul kiamatlah na'am demikian barakallahu fikum sehingga ini dalil yang khusus ya kita ketika sedang menguburkan kita doakan saudara kita Ya kekokohan agar diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Taala melalui mukarwanakir. Ya kemudian juga doa ketika mengunjungi kuburan. Ya itu doa umum. Ya tidak datang ke kuburan khusus. Ya eh, apa namanya kuburan demi kuburan. Ya tidak tetapi umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita bagi orang yang melewati kuburan atau yang mengunjungi kuburan berziarah ya untuk mendoakannya Assalamualaikum ya ahladdiyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah eh uh, naam nasallu Allah lana wa lakumul afiyah ya itu doanya keselamatan atas kalian kalian seluruhnya ya makanya Pekuburan kaum muslimun tidak boleh dicampur dengan kaum kafirin Karena kalau kita doakan itu mengenai semuanya, ya. Akan tetapi di zaman kita sekarang yang uh, banyaknya penyelisihan terhadap syariat, yaitu menggabungkan kuburan kaum muslimin dengan kafirin, maka ketika kita mengucapkan doa kita niatkan untuk khusus orang-orang yang beriman saja, khusus kaum muslimin, muslimat saja, ya tidak kepada kaum kafirin. Assalamualaikum. Selamatan atas kalian, wahai penduduk kubur Dari kalangan Muslimin-muslimat, muminin-mu'minat Wa inna insya'Allah Bikum lahikun nasallallaha lana Walakum al-afiyah Kami akan menyusul kalian Maka kami berdoa kepada Allah Untuk kami dan untuk kalian Yaitu al-afiyah Penjagaan, pemeliharaan, pengampunan dari Allah subhanahu wa taala. Itu doanya Barakalawakum Tidak datang khusus pada kuburan tertentu ya, Untuk mengkhususkan doa kepada mereka itu tidak dibolehkan di pemakaman, ya. Secara khusus akan tetapi didoakan di luar, di sujud kita dimanapun kita berada, dalam doa-doa kita di kiamul lail ya, dalam sholat lima waktu, ketika kita berjalan kita doakan, tidak harus datang di kuburannya. Enam, Allah Taala maha mendengar, ya, maha melihat. Apakah Allah akan mengabulkan kalau nanti di kuburannya? ya dan Allah tidak mengabulkan kalau kita doakan dari jauh. Naam. Tidak ada barakallahu fikum. Tidak demikian, ya. Naam, sekali lagi, kuburan bukan tempat beribadah. Ya. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Bukan di kuburan. Tilawatul Qur'an. Ya, berdoa bukan di kuburan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis secara khusus Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, "La taj'al buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Apa maknanya? Yaitu rumah yang tidak pernah dipakai beribadah. Ya. Tidak pernah dipakai salat sunnah. Maka itu ibaratnya seperti kuburan. Apa maknanya? Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat beribadah Barakah Alfikum. Oleh karena itu sangat diharamkan membangun masjid sebagai tempat ibadah, tempat sujud di dekat dengan kuburan. Ya, tidak boleh memasukkan masjid di dalam di, kuburan di dalam masjid dan tidak boleh membangun masjid di pekuburan atau di dekat kuburan. Ya, itu keras larangannya. Itu semua dalil bahasanya kuburan bukan tempat ibadah. Ya dan inilah kekeliruan yang terjadi pada umumnya kaum muslimin wal muslimat terkait dengan kuburan ini. Naam. Barakallahu fikum. <tuh> Fa nas'alullah salamatan wal hasil. Semua itu menjadi sebab-sebab yang mengarah kepada kesyirikan. Ya. Harus bertawassul melalui kuburan, harus datang berdoa di sisi kubur karena itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah ini sudah keyakinan syirik ya 6 nah. <tuh> kalau dia berdoa langsung kepada yang mayitnya maka itu syirkun akbar apa syirik besar 6 nah. sebagaimana yang terjadi di zaman kita sekarang maka itu syirik besar kata beliau yaitu berdoa melalui mayit-mayit yang telah ada dalam kuburnya mengungkapkan ya Mengajukan kebutuhan-kebutuhan kita agar mereka bisa memenuhinya. Nam, ini cirkun akbar. Allah Taala berfirman: "Wala tad'au min dunillahi malaikin fauk wala yudur". Jangankan kau berdoa dari, Kepada selain Allah Taala sesuatu yang tidak memberi manfaat tidak pula memberi madorat kepadamu. Jika engkau melakukannya maka engkau termasuk orang yang dolim, yakni orang yang musyrik. Nam kata beliau ay musyrikin. Ya, Allahi min ayy min musyrikin. Jadi ini lafadz lafadz para khalifah yang perlu kita ketahui dalam nas-nas uh, Al Quran atau Hadis. Ya, kata dolim itu terbagi dua. Begitu pula fasik dan begitu pula kufur. Ya, sama. Ada kufur akbar, kufur kecil. Ada dolim akbar, ada dolim kecil. Ada fasik akbar ada fasik kecil. Ya, kalau fasik, zalim, kufur akbar itu keluar dari Islam. Kalau kufur, zalim, fasik kecil, maka itu tidak keluar dari Islam. Ya. Demikian ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah menafsirkan firman Allah taala terkait dalam suratul Maidah terkait dengan uh, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Subhana wa taala, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humudzalimun, faulaika humul fasikun. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir, mereka itu orang dolim, mereka itu orang fasik. Ya, ibnu Abbas radhiyallahu taalaan huma menafsirkan, iaitu di sini terbagi dua. Ya, kufrun duna kufrin, ini kufur kecil dengan kufur kufrun agbar. Dhulmun duna dhulmin ini dhulim kecil. Kedoliman kecil dan kedoliman besar. Dan fiskun duna fiskin. Kepasikan yang kecil dan kepasikan yang besar. Naam. Sehingga lafad seperti ini. Ya, butuh untuk dipahami oleh kaum muslimin. Naam. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran lalu dikatakan kafir keluar dari Islam. Ya Tidak semua orang yang melakukan kedoliman dikatakan kafir keluar dari Islam tidak semua orang yang melakukan kefasikan dikatakan keluar dari Islam. 6 nah, akan tetapi ya memiliki qawaid, kaidah-kaidah dan batasan-batasan. <tuh> Taib Kemudian ammat tawassul bi jahi Rasul sallallahu ya rab bi Muhammadin asfini fa bid'atun karena sahabat tidak melakukannya dan Umar bertawassul bil Abbas hayyan dengan doanya dan tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya ya tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dilarang ya tawassul dengan apa kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya seperti kita mengatakan ya rab wa Allah rabbku dengan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka sembuhkanlah aku, maka berikanlah aku kebutuhanku. Ya ini bid'ah kata beliau. Ya ini doa melalui kedudukan Rasulullah itu bid'ah, karena para sahabat tidak melakukannya. Ya Umar radhiyallahu taalaanhu bertawassul dengan Abbas. Ya ini pada saat beliau masih hidup. Ya. Umar meminta kepada Abbas, paman Rasulullah SAW, beliau masih hidup dan ada di tempat untuk berdoa kepada Allah, meminta turunnya hujan, ya di musim paseklik. Abbas dipanggil karena dia, pamannya Rasulullah yang paling dekat dengan kerabatnya Rasulullah SAW. Ya, dia lebih afdal dari sisi kerabat Rasulullah SAW. Maka Umar memanggilnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahuwataala bertawassul melalui Abbas, ya. Lalu kemudian Abbas berdoa kepada siapa berdoa kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakahalafikum. Maka ini beda dengan bertawassul ya, kepada kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallam meninggal dunia, ya. Adapun ketika Rasulullah Sallam masih hidup, enam para sahabat bertawassul pada Rasulullah Alaihissallatu Wasallam, ya meminta kepada Rasulullah SAW itu didoakan ya meminta kepada Rasulullah SAW, alaihi naam ya dalam berbagai uh, permintaan, ya bertawassul kepada beliau alaihi salatu wassalam na naam di masa hidupnya ini sama dengan tawassulnya Umar kepada uh, Al Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu naam atau Bertawassul ya dan ini pengkhususan pengecualian para kalifikum untuk kepada Rasulullah Sallallahu Sallam saja, yaitu dalam hal e, keringatnya, ya atau ludahnya atau rambutnya Alaihissalam, ya e, sepeninggal beliau Alaihissalam enam ini datang ya pendalilan yang khusus ya dilakukan oleh Sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nam, akan tetapi setelah Rasulullah Sallam meninggal dunia, ya sudah tidak ada lagi semua itu. Kita tidak mendapatkan keringat Rasulullah, kita tidak mendapatkan rambut Rasulullah Sallam, ya maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah bertawassul melalui kedudukan Rasulullah, ya lalu kita berdoa dengan kedudukanmu. Ya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka aku meminta sembuhkan dah aku dan seterusnya. Naam. Maka itu bidah kata beliau. Ya. Karena para sahabat tidak melakukan hal demikian ini. Naam. Dan walam yatawassal birrasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Para sahabat tidak bertawassul kepada Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Naam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, afwan saya ulangi kembali ya. Jadi tawassulnya sahabat dengan keringat dengan rambut itu semasa hidupnya Rasulullah. Afwan, semasa hidupnya Rasulullah, bukan sepeninggalnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup itu boleh. Ya. Dan dilakukan oleh sahabat. Naam. Akan tetapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dan tidak dilakukan oleh sahabat. Walaupun Misalnya masih tersimpan ya, keringat atau rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi setelah beliau meninggal dunia maka itu tidak dibolehkan. 6. Nah, maka setelah Rasulullah meninggal tidak boleh kita bertawassul melalui kedudukan beliau. Lalu kita berdoa kepada Allah meminta dengan melalui menyebut kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tawassul-tawassul yang dibolehkan tadi di atas. Naam. Maka di antara tawassul yang diharamkan adalah bertawassul melalui kedudukan Rasulullah sepeni setelah beliau meninggal dunia. Naam. Demikian wallahu ta'ala ha bis-shawab. Baik, kita cukupkan insyaallah karena waktu salatul isya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik syad walla ilaiha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kalau <tuh> apa? Nah. Iya. <tuh> nah. uh, bagus pertanyaannya Masya Allah dan ini banyak dilakukan ya orang-orang tua kita, orang-orang dulu itu kalau mereka sakit menyuruh kita untuk bersalawat. Apa maknanya ini? Ya, ini sama dengan mana yang kita bahas yaitu bertawassul meminta kepada Allah melalui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat adalah perintah ya, tapi tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan sakitnya kita. Ya. Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita diperintah untuk bersalawat dan memiliki keutamaan yang besar. Ya, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah pun bersalawat kepadanya. Enam. siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali salawat, maka Shallallahu Alaihi ash Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali. Ya, itu keutamaan dan tidak dihubungkan dengan apa, dengan Sakit atau permohonan-permohonan kita yang lain Maka ketika Seseorang mengatakan demikian Bagi orang yang sakit Bersalawatlah engkau kepada Rasulullah Agar engkau disembuhkan Ya, maka ini termasuk apa Larangan tawassul Melalui kedudukan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nah, maka itu diharamkan Barakalafikum Dan tidak dilakukan oleh Para salaf Nah, wa'allahu ta'ala a'lam bersawab